Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad Wa ala alihi wa sahbih Wa mën të bja hum bihsanin a jom i din Allah në gjallavala falë ndërojmë Dhe vetëm për të ndim dhe falë e kërkojmë Lavdata dhe bekimet Allahu qofshemi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Bi familinët i shokët Dhe të gjithë ata që jëndjekin këtë rukë Dhirë ndirë në, dhir në fundë të kësaj bote Të nërua dhezër dhe motra Po të komi edhe sonë të në takimin në radhës Dhe Dhe të vazhdojmë me lene, zote Gjellë Gjellali, uve dhe sonte Me temën që kemi filluar me e trajtu në takimet e kaluara Pa dyshim se jini të informuar tashme se cikli i ligjërata që poflasin për to Ka të bëjmë e shambullit e Koranit Dhe pasi që kemi trajtuar shambullin e jetës në këtë botë në Koran Kemi kaluar të kshambulli i gjenetit Dhe kësa i temja kemi kushtuar dy i ligjërata, sontë është e treta që ka të bëjë me shembullin e xhenetit në Kur'an. Ne kemi përmendën takimin e parë se Zoti xhellahu ala në shumë ajete ka folur për xhenetin. Mirë, por janë dy ajete që kanë ardhur në formë të shembullit. Edhe pse shumica dërmuese e dietarëve të tefsirit kanë thënë se këto ajete kanë ardhur në formë të shembullit, mirë, por më tepër janë me natyrë të përshkrimit xhenetit ngasë nuk ka diçka që mund të sillet shembull me xhanetin, por shkak se në dunjë nuk ka asgjë ngjajshme me të. Dhe kem përmendur se nga cila an mund të jetë ky shembull. Edhe pse mbetë xhaneti, do të thotë ajo që ka thënë për për të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ai te kaq që syri nuk ka pas, vesi nuk kanë dëgjuar dhe as nuk ka pas mundsi ndonjëherë në imagjinu, imagjinata dhe mendja e njeriu. Pas e kemi kaluar tek një element i rëndësishëm që ka të bëjë me përshkrimin e gjenetit dhe të folet për te ajo është përherësimi. Nga sekondë që të folet për gjenetin Kurani mund të përshkruhet në forma të ndryshme, diku në mënyrë më të përgjithshme, diku në mënyrë më të detajzuar mir po elementi për përhersmërisë gati gjithmonë është prezant në këto përshkrime. Dhe kemi thënë që ky element i përhersmërisë mos të mbetet në iluzion vetëm në imagjinat, kemi përmendur se çfarë reflektimi dhe ndikimi ka ky përgazim hynor për nevet jetën në kësaj bote. Dhe sonte do të, të vazhdojmë me këtë temë të gjenetit edhe me disa pika atjera që shpesaj të ndihmojnë gjdo këjnë për neve ta kjatë sa më të qilëtër, sa më të kuluar, këtë synim më dhorë. Dhe ta kemi sa më pranë njëtët tona që të realizujmë a që kemi thënë në ligjeratën e parë, qëfar dhe të të gjeneti për mua. Të ndërnëzër, sa të që të lasim për gjenetin, gjithmonë ka Gjera të bukura që farë të thuën për te Mi aftën përshkimi Allahu Gjelle Ora Që ja ka bërë në forma dhe mnyrat e ndryshme Që ne të shërbemi me këto përshkime Dhe të vazhdojmë me legjerata e legjerata Mirë për patëshim se pas gjithë kësaj Përpijek e për ta përshku gjenetin Do të vim tek një pytje Do të vim diri tek një realitet që duhet Me e njovë pastajt ndaj për tja shkurtu vetës rrugën dirit e këpytje, unë kam lënë anash përshkrimin, nga se përshkrimin nuk do komend, mi afton me e ledzu. Këthe unë, kur an, ledza për përshkimin e gjenetit, mi afton me e kuptu se për qëfar vendi bëhet fjallë. Andaj nuk ka nëvoj shumë për komend përshkimi i gjenetit. Kalujmë drejtaja, që thashtë së është pytja që në pretë në fund të këtë vilthimi qëllë është të e pyytje, si të bëhem i banor të gjenetit, qëshmi adalë, që i nka i bukur i mirë, me dëmëthënjët madhe për neve njëtën tonë për ditëshme, shumë i rëndësishëm, begati e madhe, i përhershëm, me përshkri me mahnica, gati, do të tëtë, të vështirë të kuptushme për neve, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e si të bëmi pra ne banorë të gjënjetit përgjishen këtë pytja këmë da në dy pika pika e parë dhe pika e dytë për për asë të gajtë të këtu pika dua që të përmendit një gjë në hyrje të kësa ligjerate të ndërruazën njërihu lindë dhe vjen njëtë në një kësa i bote dhe si kurse e thëdolla gjallë e wala huë në ledhi e kërëgjë akumë Mimbutu një umme hati kum lata alemune sheja Aja është i cili ju kanë zirë nga barë qëtë e nënave të juaja Dhe ju nuk dhënit asgjë Kur gjëri së kemi ditë Asë nuk e dimë qëka është dita, asë qëka është nauta Asë kemi ditë qëka është uji, e qëka është buka E asë asgjë E Allah u gjallera pasaj në kamësua Dukën e dhenë aftësit dhe mundësit e kuptimit edhe duke në ndimuar me dhjetë shëndosh. Dhe në riu, në gjithdo fasë të jetës, ka pasë një shka interesantë për ta. Dhe ka pasë së në më caktuar njëtë në ti. Për shambun, kur kemi qenë të vegjel, i tërë preukupimi dhe gala ka qenë të fokusuar në lori atë caktuar dhe në arktim. E dikur duke bërë vjetë, ato tërë kanë qenë të përëndësishme madje edhe ndoshta ofenduse me umorë me tu. Kemi fillu me kalume një nivel tjetër të preukupimeve. E të të pastaj me kalim një kosë, edhe të, të e mbu të përëndësishme. Kështu e jetat. Njëri ju në bastë të pjekuris përca këton edhe temat e rëndësishme. Në bastë të pjekuris përca këton sunimet e ti dhe sa ma i pjekur që bat, aq ma i pa pjekur i duket vetja në fasë të kaluara. Ma dje, në marrë ma ato që është marrë në fasë të kaluara, i duket shumë fëminorë dhe në nëqmuse. Dhe ju këtë e dini nga përvoja juaj. Andaj, gjenetit të ndërdozër, kërkom pjekuni. Sa ma i pjekur që je, dhe sa ma i formësuar që je, aq, do ta kesh më pranë dhe më synim prantej xhenetin dhe çdo gjë përveçti do duket fminorë e pa rëndësishme mungesa e pjekuris bën që edhe xheneti të jetë imagjinar jo i afërt dhe çdo gjë ndoshta para ti të zhvendos vëmendën duke duket interesante për këtë kemi e thënë disa rase fakti që diku shpej muslimanëve disa obligime i krynë, falët, agjeron, kjo është të hamdunat dhe kjo është pa dushim, reflektim i besimit e drejt. Mirë, për nuk përfundon këtu, përfundon të këtë pjekuria, përfundon të këtë formimi, e dëshmi dhe treguës i formimit është synimit. A që e synan, synimit të regan pjekurin të ndër. Si kur së të dhe në këtë dunja, a është synim dhe të tëtë Uh, i joti aja sasi e vogël e të holave që i e knaqë kër e koni vogël me i pas një euro e tashmë kër i ka buën 20 vjet ato janë gati se të pa mjaftushe për një gjysë më ditë e mështem për i qka ma tepër sa ma tepër i e pjekë janë shtu nevojatë, është dashë me kondi qka me madhe për ndaj pjekuria e besimtarit të ndërullatër e mësën Sa dunyaja është e vogël për ta. Sota që është e mirë, e këndshme e vogël është. Pjekuria më thon se nuk e ngop apetitin e ti asgjë për rrec kur të shkel në xhennet. Prandaj xheneti është reflektim i pjekurisë tonë. Sa më të pjekur që jemi, kuptim të drejtë të feston, aq më çarrë ta kemi edhe kërkimin e xhenetit. Prandaj banorët e xhenetit janë jashtë pjekur. Banorë të gjenetit janë rëbë të Allahot formuar e si e ka në rritë këtë për mes dy pikave kryesore që janë përgjigjën këtë pytje që e bëra më heret si të bëmi banorë të gjenetit e para të ndërhozër bëhesh banor i gjenetit me lene zote Gjelë dhe Gjelalu atëherë Kur je banoni ti, enda pa dojtë për dunjoja. Dhe më thonë, njëri ju filan të garantën vend gjennet, që nga kjo dunjo? Dhe këtë në format të nërëshme. Për endaj, shumë nga djetarët kanë thënë se në tokë, njët një kësaj botë, është një gjennetë. Kusht nuk hynë të, vështire ka të hynë njësër në gjenit në ahiritit. Përndaj, kjo dhë një, e ka një koridar, i qënjit të shpijet drej për drejt në gjenit në Allahu Gjellegjalu. Përndaj, Allahu thot në kuran, in në lë ebrara le fin a im. Pa dushim se, të devatshmit, të përkushtuarit, të pjekurit, janë vazhdimisht në knaci. E djetarët, kërë kanë komendu, këta e të kanë thënë, kërë Allah u përmenë vazhdimësin e knacis, në nënkuptan se këta janë në knaci të kësoj dunjoja, në knaci të jetës në varë dhe në knaci të gjenetit. Pra ndaj ata e fillojnë në këtë knaci të gjenetit që nga jeta në këtë botë. E cila është kjo knaci dhe qëllë është gjenetik së i bote? Adhurimin dhe Allahu Gjellë Vala. Një shmërija nda i ti. Për ullëja ndhe Allahu Gjellë Vala është gjenetik së i dunjoja. Për ndaj, nuk ka knaci më të madhe për besimtarën asë besimtarën. Nuk ka lumëturi reale. Përveq, kur zemrë është e lidur me Zotin Gjellë Vala, kur gjuha për men kriusin, Kur bali bie në tokë për te dhe për asë kënë tjetër. Kur arritja këtë nëci së Allah gjallohala bëhet, prioritetë të ytë njëtën tënde. Dhe qdo gjë për të arritë këtë nëci është e lirë për ty. Dhe kur arritë në këtë stacion të këtë ja durimi këtë në shtrimi, besimtar nuk e ndërën me asë gjë, nga se ka arritë në destacion e duhur, ati ku duhet ndërsa për të kondrëtën, Allah o thëtë, bi e se li dhalimina bedela. Sa alternativë të pa këndshme dhe të pa drejtë, kanë zjedhë mizorët. Kër e ka ndru, jetën me Allahun, me jetën pa Allahun. Kër e ka ndru jetën me përmenjet Allahut, me njetë pa përmenjet Allahun. Kër e ka ndryshu një jetë, një jetë e ka ndru, e ka një apë, një jetë, në knacidin e Allahut me një jetë në hidremt e Allahut. Besel dhalimin e bedala. Këta mizor shumë për zgjidhje të gabuar kanë bërë. Prandaj të ndërlozë vëzer, kto fillojnë rrugtimën për xhenet në xhenetin e kësaj dhunjoje. Dhe këto kanë qenë të gjithë ata që kemi argument për ta se janë xhenet. Kanë qenë në dhunjon, kanë qenë në xhenetin e, e, e dhunjos në një shmërinë dhe besimin e dretë në Allah në Gjelle vale, Huala, në sabër, në falënërinë dhe i Zotë Gjelle Gjelle Huala, e formë atira të adurimit. Pra ndaj, në në përgjigje e parë, e kësaj pyqet madhe është, bëshë banor i gjenetit, në qovë se ndunjake e qeni t'ilë, je futë në kalanë, e nështrimi dhe parulis në e Zotit Gjendevala, dhe prej këtu ke fillu, shtektimin drejt, këti sunimi madhur. E dyta që ka të bëjmë e këtë dunja, të ndërua dhe dhe motra, do të tëtë, jetën me gjennet njërin këtë dunja, kur futet në, adhurim e para. E dyta, ka të bëjmë e për madhimin e besimtarit për këtë venë. Nuk ka mundësi të nërullazër njëri ju me qenë i përmaluar për diçka që nuk e donë. Nuk ka mundësi me qenë i përmaluar dhe mezi me prit me e pa po, dike që nuk e një. Për shambull, me tonë të i komarë filoni, mas një muje. As nuk e din kush është, as nuk e din që ka është të lypë, as nuk e din që ka japaj, kur gjëzdim për ta. Veç ke marë është që vjenë. A ka mundë si kjo me provoku të ti Më lëngjim dhe përmalim Me zime për i të më ardhë Njoha për Ardhe ati është e rëndam E zakonëshme Ma dje mund të vijë e befas Edhe dita kërë a i vijan e ti Me haru se ka më ardhë E sa so ma të për ngritet Njohja për këtë Musafir Dhe sa so ma të për e një dhe sa ma te për shpesar në përfitu, rritet përmalimin për të altë. Rritet. Rritet dhe shtuat, do tëtë, të nga se konë gjenet mjaftë gjyra interesante që njëra për ty në mjaftan me e ushqy përmalimin dherin atë mos sa so që njëri mos shetë tjetër posti qëllime. E mjaftan të ndërullat dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Aja që mund të jashtën besimtarë përmalimit Ta mbanë gjith mund këtë nivel përmalimit Krasë begative përshkime e gjenetit edhe Faktisë se do tjetë në shëqërin e Zotë i Gjellë Gjellë Hu Edhini se gjenetit është në në arshën e Zotë i Gjellë Gjellë Hu Dhe besimtarë gjenet vazhdimisht ka me pa Zotë në tyne Për ndaj, mi afton kjo përmalim, mi afton kjo tjetuar me këtë gjenet, që njësë të shpesëm të jimë banotët i. Për ndaj, me përmalim, bëshë banorit i. Të në nëzën së ditë në kësaj bota, në qofë se e shumë një njëri, për shambull, njëri me ndikim, një njëri që nështë kërëtar, mërët, Dishum, e atë në lidhje me këtë, e shohim aty në rreshtni të kriminalëve. Çfarë themi? Bollbur i mirë, po shoqnia apo rrethi. Stacion për këtë. Sian këta me konë afër këtina. Nuk duhet ta mëqin afër këtij. En lidhje me këtë e njëjta pyetje. Allahu xhallahu ka pranur në fëqinsit e ti, rapët e ti. Cëllë jeti, aje, aje që mëritan me qenë në këtë fëqinsit, apo të thua si kurse për ata nuk është da është këmë e kohën këto. Përmalimi që tjetë në këtë fëqinsit, të mbanë gjithmonë aktiv në kërkim të këti qëlimi, të këti qëlimi dhe të banë nga banorët e gjenitit. Të flasësh për përmalimin ka shumë pika dhe teme gjatë është. Mirë po, kjo është në në pike këti dirësi, nuk është dersë në vete. Por thash, mundohu me e provoku përmalimin dhe mundohu me e e në gjallë këtë përmalim. Qënë ka këtu? I cili të garanton me lejnë Allah Gjellorës të të bëhesh banur i gjenetit e një shambër tjetër për të pa ndikimin e përmalimit në arritje të qëlimit. Ne kemi tash gati në pragë dhe qësë nuk ka ardë muaj i Ramazanit, të po. Dhe në këtë muaj të ndërullë rëzër, në do dhe njëra të mëdhaja. Mi aftan, në këtë muaj, mundësia për të ja dëshmua laugjën në uala ga dëshmërin e sakrificës, të po. Allahu për tepë mundësim që në këtë muaj ta dëshmash ga të shmri në tënde që për te të sakrifikuash mundësia që në njërën pej ledve të këti muaj ta marrës shpëtimin e përherëshëm nga se gjithë dënat Allahu lirën nga zjarë i gjëhnimit rabë nuk ju ditë numëri atyine në këtë muaj është Korani në këtë muaj është namaz i natës e kështë më rabë A këni fillu më u përmalu për Ramazan? Apo së në karon dërmen? Më u përmalu, ju më kuptim formal, po sikur po të mungan për një me, ajo doza që e kemon Ramazan e kalu, për një me po e ndi se të kalshu, dhe po duhet me arë një muaj si Ramazani, ku ti me të vërtit, kime unë bush, e kime i marë ato dhuratat, E ato premite shumë të akime marë gjitha ato mundësi që ti e franë Allah o gjendela në këtë muaj Shënja të regu se si, si ki me marë atë që duhet me marë në Ramazan është përmalimi Filon nga përmalimi E pastaj vazhdon me pregaditja E pastaj vazhdon me realizim të planit të hartuar për ase marë muaj Kja është regulli, kjo është regulli Prandaj gjithë shka filon të këpërmalimi Edhe për, edhe për Ramazan, edhe për Hajj, edhe për Namaz, edhe për gjithë shka, e kështu pasaj vëzhdojnë përmalimi, për, për gjennat, dhe përmalimi me e taku zotin e gjennetit, Allahun të bare kautala, për shinsi ofër ti, për mundësi me e pa, po, e kështu më radhë. So ma aktiv është kjo përmalim, është të reguas se ti ki me qenë banur i gjennetit. Përëndaj të ndërëzër, me gaflat, me huti, me habi, me pavëmendje, apo me inferioritet të skajshëm, si shkum, si nuk shkum, shtirës me që i mbanur e gjenetit. Njerëzve për para, pegamberve të Allah Gjallahuahela, njerëzve dishëm, devatshëm, kjo përmalim u a ka djegë brendin e vazën njëve, si mbas përshkimeve, nuk kam po gjëtjetër, përveshë këti qëllimi, ma dje, edhe në ëndrat e tyre ka fillu që mos të shrujnë tjetë pas në vizë dhe tyre përmë në gjenet, nga përmalimi i madhë, nga mishrimi i te për i tyre me këtë ven, ka fillu me qenë si kërësatu ëndrat, qka të preukupon ditën, dhe të ngarkon ditën e she e she natën në ëndrën, ndajta kanë qenë me këtë preukupuar, përmalimi s'kajshën, është reflektu me ëndrat që ditëshme për xhenetin dhe rreth xhenetit. Normalisht feja feja eon nuk dretohet në ëndra, në nuk po ndirim dispozitat e rregullave. Mirë po po flasim për ndikimin e një përmolljeje që arrin deri në këtë mos, fillon me i orientu edhe ëndrat, fillon me me, me me i orientu edhe fjalët, edhe gjithçka që njëri është njëtë në kësaj bote. Prandaj bëh banori xhenetit në qoftë në këtë dyllja jë xhenet. Në këtë dunia je në gjenet në qofë se je në shtëpin e adurimit dhe në qofë se je i përfrim nga ndjenja e përmalimit me këtë bësh banor i gjenetit. E treta të ndërrua dhe nërë është bësh banor i gjenetit në qofë se e jetën gjenetil në këtë dunia. A ka gjenet në këtë dunia? Po, adurimi Allah gjendevara e a ka banor të gjëlejnë këtë dunja, po, shoshnija e mirë. Shokët, rrethi që me ta rrenë, janë të reguas ku dhëtë shkoshti. Nesër këta dhëtë jenë, ata që ki me e kërorizu shoshnimin në përfundim me gjënëtë. Pa e shoshnija e mirë, shoshnija e mirë, rrethi e mirë, në qovë se jemi në shoshnimi ata që e kanë qëllim gjënëtën, Kjo është shajë se edhe ne do t'jemi në gjennet Dhe për këtë ka argumentet shumëta Njën nga ato është pikrisht Aja që ka të bëjë edhe me Këtë njërë të bimi që sonët i mi të bua po Si kur që dhëri ka në hadithet shumëta Të pegamberit a lehi salatu o salam Se sa herë besimtarët të mblidhen Në ndënjë shtëpi për shtëpijëve të Allahut Si o kur është kja dhe jemi mledh Je t'lune ajatin la që të ledzojnë fjallë të Zotit vajet e dhe rasunaha fi ma bejnehum dhe që t'imsojnë dhe diskutojnë me zvetik për këtë pëflasim Allahu gjallë ola zbrat në bita melek dhe qëtësi dhe prejë dhe falje dhe kur ta melek raportojnë të ka Allahu gjallë ola për tonaja që i kanë gjith Allahu i thëtë melek ba, ushidukum eni këtë ga thërtu le hum une juve ju kom dëshmitarë Se u a kanë falë mëkatet Në mundet son të raporti me legve për juve Tjetë shlërës i gjitha mëkatove që i keni bërë Pse? Për shkakt të shoçnis Apo keni arë këtu Pa dakurdim para prak Nështë ta shumë për ju e nuk njini me zvete Apo as emni se dini Ma dje jam i bindur se për shumë zinë aspejka ka arë Ase kemi çëteve të ndryshme që po vinën alhamdulillah. Na ka bashkuar një qëllim, me ndërgju çfarë thot Zoti xhallal xhalaluhu. Andaj dëshira për dit çfarë thot Allahu dhe për të arritur xhenet, na ka blet, na ka bëshok. Allahu thot të gjithu a kanë fal. E më ne ka thon o Zot, njëri erdhi ulrasisht aj ska si kta. Thot e ka pa po derën e ciel kallablak e u himra na aj zdin çapo mot ders aska ja më çu ik mes tyne më me nat ka dhun edhe ati ja kon fal pse hum ka u mun la jesh ka bihim gjelisu hum qikten muslimat edhe ati ja kon fal nga sa ta jan kush rin me ta nuk hup kush rin me besimtar nuk hup pra ndaj qo shni e mirë me krije duke najnë të ndërnë rëzër uh, disa përdiataro madje është transmitua dhe nga Enes ibn Malik Radiyallahu ta'alahu për një rast interesant kur sahabiu flet diçka që është e fshehtë zakonisht dietar thon se ka bazën hadith. Gaz nuk ka muzi sahabiu me flet diçka që është e ardhmë, e fshehtë, e s'ka bazë për kët. Mir po se ka përmend pejgamberin sallallahu alajhi wasallam po shkak të shumë arsye një pyetje pasiguria që më thon se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka më mirë po thamonë një përshka që bashkja. E ene se të një malik përmen përfundimin e dy njerëzve në dunja, s'kam pas s'ashtë një t'gatë, i ka bashku momentet saktuara, mirë përme gjithatë, kanë përfitur njëri për tjetërit. Njëri ka përfitu për njëri në dunja e këpasta për këtina hirët. Thëtë ene se të një malik se ditë në gjukimit ndodhë që një njëri të përfundon Allah në arruajt në zjarë në gjëhnejmet si pasuje shumë arsujeve në dërsa një besimtar e shë duke u dikë në zjarë nga se një prej begative që Allah u amonson banorëve gjenet është me i pa ata duke u dënu Allah në arruajt dhe në moment këtë që është në zjarë i thët apo më njeh Thët, jo, s'pët një. Thët, jam aj njeri ujë cili, ndu një ishe i etur me një rast, e unë dhash ujë me pi. Unë, unë të kumjap ujë me pi. Thët, po, tash pëm kujtosh. Tha, lutë e Allahon, që përhirtë ati ujë që të kumjap, me mdzirë Allaho për këtë ujët. Ndrimetësatë Allaho për mua, nga se ti jetash në pozicion që i mush me ndrimetësu. Në të të të të të të të të të të t E thot Anas ibn Malik radi Allahu anhu, ky besimtar kërkon nga Allahu xhenloa leje për ndërmjetësim, dhe Allahu i jep lië për ndërmjetësim, thot O Zot, ky njeri kur kam qenë i etur më ka dhënë ujë me pi, për hir të asaj ati ujë dhe asaj eti që më ka fik, fikë këtë eti në dhërimin dhe bën e banor xhenetit. Anas ibn Malik thot Zoti ia për ndërmjetësimin. Ç'është njëa mirë, nuk dihet ku shpeneve ku përfundon. Apo, për s'poku, i kujtojme njëri tjetërit se kemi qenë bashkë, andaj mund të logaritim në ndërmjecimin e njëri tjetërit, që t'janë gjesim dore si në ahiret, s'ikur se kemi në gjitë dore në dunja. Pra andaj vëndëruar, shushnija mir, mir, e mirë, nëja e mirë, e postër, është pregaditje për gjenët, por jo shushnija e hasetit dhe gjelëzisë, e e zilisë, Jo shoshnia aty që cila ta rutullon 15 herë luksin kur nisesh një vllajë jot i ka punë mirë. Jo kështu. Jo, kësysh jo, është një jo. Kjo është e sinqert. Kjo është shoshnia e dyfytyrshave, hipokritëve. Çe interesi të saktoni ka bashku. Nëse kështu je ti, ose inkësi shoshnia mos logarit në kët pikë që po flasum. Shoshnia e cila gëzohet kur nin për suksesin tënd. Dhe të gëzosh kurnin për mirësin që Allah ja ka jep E nuk bënë tem diskutimi Apo një mirësi që dikush e ka Ta është të bënë miliona kalkulime Se si, e qyshe ka e pse e qfarë e kështu më rad Pëse dikush u borë ahad E pse dikush o mirë Jo, kësish është një e jo E që fatë kje cështë Ko pasko e eh, Po shgënjemi duke ndërgju kësi lajme dhe kësi Reflektimet e kësaj gjelozija asë nuk pëjë thonë fëminora, po jo njërzora, që një muslimani, ose një muslimanës, mësë mjë bu qefi, para mendamë mësë me më pasë fuqi, aqë e ka plëkshtu gjelozija, nuk ka fuqi asë vijat e ftyrës me i leviz me buseshtë, s'paku formalishtë, kër njëse filoni, alhamdulla, ishbomen i mirësia vëtën. I shbo me këtë mirë, ja kështë dalë E qëfar gjenetit për dojmë Ku për të në më shku kështër? Olajtë të në vëzër Hasedje ka një rrugë veç Një kashë është e rrugë Edhe gjelëzija dhe i natë edhe rejtja Një kashë i kanë E një kashë është ka gjenetit Përndaj, pejgamberi sa së më ka thënë Nuk keni me hynë gjenet Dë gjajë këtë adit Nuk keni me hynë gjenet Lënë të dhëllu lë gjenne, hëtë të të minu Ska gjennët Në ka gjennët për besu në Zotëm Ndërësë nuk kini besu Hëtë të habu Dhejë sa më së duheni Ska besin Sin qëtë të drejt, produktiv Që japë, japë rëzultate Jo, pa u doshë nuk ka Jo, me u rejtë nuk ka Me hasad, zili, me smirë me gjibet, me shpifje, me akuza ja kësusko gjenet ja kësusko për flasën për një shoshnje cila i ka luftu këto vese ja ka dal me konë për te kësaj mbi këto e nëse kësi shoshnje Allahot ka në ru lëgaret se me ta me lene Allahot kime konë gjellet kjo është kështu dhe gjithë më ka qenë pra ndaj je balor i gjelletit Në qovë se je ndunja Në gjennat Në, në qovë se ke hynë Kështjiv në adurimet Je përfshin nga Ndjenja për e përmalimet Dhe gjithashtu Je pjes e shoqërimit Të mirë Me njerës të mirë Dhe vatshën e kështë moral të cilët Nëse të shojnë keqë Të kshilojnë E në qovë se shojnë mirë Të përgëzojnë e të përkrajnë siç sa sinë duhet. Gjithashtu të ndërua vështrimotra bëhemi nga banorët e gjenetit. Në çoftë e kërkojmë kët gjenet nga Zoti i Ti. Zoti i gjenetit. E çysh me lut Zotin për gjenet. Të ndëzor Sëherë so nditje, jali për Allah të këtë vend Sëherë so Kjë pëjtje e parë Mirë Pasë kësoj përgjigjës, vetë, jo mu Ka qëherë, thëmë Qëshë jali për Allah të këtë vend Apo Qëka shte Allah unë zemë brendë të ndër kërthush Nja rëmbë, esë edu këllë gjende Qëka shte Çka çfarë erë del nga brëndia jote? Çfarë aromë është ajo? Aho është aty asaj varfërie, aty përkushtimit. Asaj asaj varfënie që ndoshta s'li pod kurrën ka dhunja që ashtu ato. Dërsona e dim që një smundje me tro, një borxme e pastë, një synim i caktuar ndonjëherë më pastë edhe më të ngushtu jetëa përshka këse seki, lëtë Allahën, pëse jo, dhëtë më lëtë Allahën për gjithë shka, qësh e lëtë Allahën gjëllohana, me qëfar për pushtimi, apo, me qëfar, me qëfar dërzimi, me qëfar koncentrimi, me qësh e lëtë Allahën gjëllohana, të jetin, e kur e lëtë për gjennet, a janë të përmbledhëra këtu elemente, a e përbënë duantën të ndë, Allahumë i një O Allah, unë për e kërkëj gjenetit, a janë përbërste kësa lutje, edhe këto elemente, si kur lipim dënjanë, përkushtimi, nështrimi, loti, vafnija, dërzimi, dërti, gajle, abrenga, gjitha këto, a janë djena se, nuk kam kërshkëj që sësë më japët, nuk kam qëka dalë për dënjaja, pa më garantu se kime më japë gjenetit, a po, A, a luq është të Allah që në në varekë Këndaj Aj që e ka luq gjenetin Allahu kom i adhon Po ju aj që E ka luq gjenetin Sikur dikosh Që i thët dikujt Ma jam diqka Po edhe mos me apsh Baj qaron atën Apo Na me goj sëtheni kështu Po ndoshta gjendja e dikujt kur bën lutje është kështu. O Allah, në gjennet, po boft, harish, o Allah e po, më çon xhennet. Por ai mos u boft har inshallah po i çare. Po, zguzon kështu. Unë e di që të stuh kështu. Po, ndoshta smenas s'kan. Po flas për gjendjen e kërkesës, për gjendjen tonë gjatë kërkimit, ç'i është atë. Ndërsa e dhënë përgjëzimin e madh pejgamberit alaihi salatu. Përqësim 15 vjet madh ovlazi. Së Kosh i alipë Allahu gjenetin Tri hernditja Transmetime, 7 hernditja Gjeneti i thot o Zot në, Gjeneti lutet për ty Ja rabë këtë njëri Bëne banor timin Po jo me formalitet Jo me, me kërkes si përfacora Jo Për ndaj bësh banor i gjenetit Në qovë se e kërkan për i Zotit Kërkes E cila i ka ta përbërësit e veqa e që si e që e ka mëjërët e ka e rë njerëzit të në nëzërë si kurse e ka më cikë e në atë tjera kërkojnë nga Allah dë punë që edhe mësë mjorë sen zbotëm kur gjë zbotëm mësë me ndodhe heqë apo në fitu filën ekipi apo me fitu fi... edhe me me u kur gjë zbotëm zë ti aske investua as, as dhjën ty pare as kanë pare për ti e lutin Allah në seq dhe me fitu filën subhan Allah os po domi juridikisht hallall allahu ku dishkatë tjetër bën me lutë allahu ti se zbuhet fjalë për haram diçka mirë po me koni kërkesë të tillë ma ma më ta djeg zemrë se kuj lid xhenet tani kur të pyet veten tënde a jam un gabonot e xhenetit që ti e ke përgjigjet të atë andaj lutë kërkojnë gazozë gjatë lorës ama kërkesa ngjall temperaturën më në afën e temperaturë lën nga nga nga përmallimi nga edhe frika nga nevoja që ke nga varfëria nga gjithë ato që kur shoqënohet përzihen me fjalët o Zot, më jap xhenetin, nuk e kthen Zoti që la xhenatin. Ndërsa plus përgjigja e dytë që në form pyetjes në pyetjen e parë a e banu rre xhenetin? Unë po të më tash aji asia Të ndërru dhe Allahu gjenë le vola në kuran ka përman Se gjennetje është nësitja Aji aji që e blen Po Me këtë shprejhje Nësitja Aji aji që e blen gjennetjen Për me konë banurit ti Allahu thot në kuran Inna Allah e shtara Minel mu'minina ën fushemu atë amb valëhum bën në anë lehumul jannë Allahu ka bler nga besimtarët çfarë shkëmbimi është bën këtë xidlier ata Allahut jetën dhe pasunin e ajë aty në xhenetin ka ardhmë shprehën ishtara blerje këtë blerje andaj xheneti është shitje kush ka mundësi me blej xhenetin pa ne me ble. Ble e ble e në dohë me e blehë qësh blehet gjenetit qësh blehet gjenetit të nërëzara dohë me e blehë me kom banorët i qësh kanë dikona la qësë ki hisa qësh mosh me imen i shpjesë e ke blehë së monësh, asë i ke pegu që ranë së monësh asë qështot në nahirat dohë me ble. e blehë e qësh blehet është një blere interesantë dalën nga gjithë thë blerët e tokës pse? e para do më thonë, duhet krejt me i pagu, tani me marë mallin, në kështë i kështë e këtu, mund është përshamë në blinë e kiste, dhe nje, asët një euro se pagu në e mërë kjerën, tani pagu në pa, kapak, kapak, kapak, që është të i mërë telefonin, që është i mërë shpin, në që ka gjysën, qëta gjysën mësë dhe vjetë, të Allah s'ka me të adhonë e pagu i mësëni, s'ka kështu, e po Për ndaj, krejt që e ki njet me pagu me gjenat apo jepe para se me shku atje. Kur shkojsh atje, s'ka pagjesmu. E kuptuve? Do të të krejt që ka ta mërmanë se duhet me mlejtë për me e blejtë që tu e ki mundësinë, në tregën e dunjostën. Gjeneti të ndërullë dhezër blejtë edhe me Gasheshmëri për të paguar çmimin e tij. Apo apo rrethë mënyra pagesës është kërej njëra, i paguon tani e marr. Kjo mënyrë e pagesës. Apo e dyta, gjeneri bilet nëse je i gatshëm me të paguaj çmimin, sado kuftaj. Sado kuftaj. E ku e dim se gjeneri kaçmë? nuk ka çmimin real. Po Zoti Xhelora e ka, ka ofruar. Apo me mundma më e bli. Nuk ka çmimin e tij na. Ne a diçë që kemi si xhik dosara e që po na duhet një pjesë e kti hadithi që e transmeton hakimin e mustadrekun e tij. Dhe zinxhiri i kti hadithit tek shumë dijetar është i besueshëm. Që e von hadithin të pranushim. Flet pejgamberi sallallahu aleyhi وسellem për dy njerëz të cilat kanë dalë para Zotit ditë gjykimit për të jap llogari. Dhe dyt janë në formë të gjymzimit, dy gojë katra. Njëri holli i ti tij është me mar hakun që e ka marr këtyt tjerë. I ka bë zullum. Ka shkëp. Tash ky kë kërkon gallon dy gojë që më e mor hakun e kទីna. E holli i këtij dytet është qysh më shumë më bindtë mos më limp tek Allahu kët. Nga se po më vjenë kje që të këmë bëdhe halal të këmë kërku I po kjo s'ka dasht E Allah u thot Le dhull me ljom S'ka se t'zullum Me kon me Allahun t'afal Me kon me njerëz kime e pagu Kusht do kafsh Kusht do kafsh kime e pagu Pra në pejganberi sa saem Ashabu ka kërku halal për asem dhe për dhe njaja Apo ka dhën këdo që për juve kom ofendu Ose kom rëndu Allahu gjellë leoane ati Ja ka bërat ati shpërblim për me rujtë pegamberinë të jepdhëm. Kjo është një farformë, kërkim falje. Se haku i njerëzën nuk bjenë kur. Kushtë do koftaj? Nuk bjenë. A ne i ruheni nga haku i njerëzën. Veçanreshtë të atyre që kanë më dë vërtet, hisët nëja njëtë në juvë dhe. Prend e pasaj të poshtë gjithë më radhë. Kujtë që ja ke paharën dë një rujt për haku të jepdhëm çfarë dënyerje këtu, nuk uni këthall, nuk uni këthall. E Allahu gjatë levola po don, edhe këtë rrobë më pëlqon të shirin, më e don hakun, po edhe këto me më pshtu më s'i marti kur gjë, se din Allahu se ky po një të keq, edhe është një keq ai dënyerzoni keq. Dhe në moment, that pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu ua shfaq të dyve një pjesë nga bukuritë e xhenetit, pallate me romancë. Kyçi po e kërkon hakun e tij. Habitët nga bukuria e palatëve Harën kërkesën Harën për çka ullë në dygojt parazotit Dhe thotë, ja rëmë Limën hadhihin kusur A zotë, të kujt janë këtë palatë Kështë bukro Dishka të mdoja A i pratë me kondë një pejgamberi Pratë me qenë dë një njërit madhë dhe vadhë shumë E Allahu i thotë, pikër shka që po thamon Limën e tabi thëmen Jënë të ati që e pagun E kë pagun E ki E ajë thot Wa ma themenu hajarab A thu qëfarë qëmimi ka Kërë të shërë përshamu një sentë mirush Vësh pjojtë sërani me blionë Vësh vësh sa po bënë Allah i lë A po, a të vësh në të rësërë mëni Sa po bënë, kur reshtje Hë dhe kjo, as mena se shkon që kjo është për këto Tha jarab Sartë qëmimi kësaj Tha enta fua le e khikë qmimi nësë është me ja faljë vlaut të nëmton ja faljë të allovat të e pagun qysha pagun ja faljë me njëherë edhe Allah i thot kape vlaut në të nëmton edhe dhëtë hinit e gveni ku pa e shihini a mëton të të më pagun kare falja është eron nga kesë qyshë me aboha lal falja nga se qmimi është i nalt e kësë me radhë gjithë shka që kërkot pagu e qmimi diri me as shkallë që Allah u ka thënë ma japë jetën edhe që ka të këmënon nga pasunia mu ma japë të do gjenitin atëm a munisht për shambullu ndër unë një shambullu konkret një kjerë rëki një kjerë rëki i bënd 10 mjarë apo? 5 mjarë 500 mjarë i bënd 5 mjarë vjen dikosht të dhe dhe dhe apo ma shetër 50 mjarë Ça bën ti si traktator shumë i aftë i shkallë e shet o don. 50 euro e shet 1 herë. Mirë. E shetë të një atina, të që kur ia shet kërën tani atin, i thosht që rëvesh kupton vjen mua ne vi grajë. Un po ta shes kërën për, për marr 50 euro, dhat fish më shumë, veç më bëu më vjet mua për shkakun punën, më shkum punë, pushimun e vija marr atë. Ata blin kush kit karalloh ti çstopon? A kol, ti ti aq shpini kit karçë çstopon? jo lallat. Ja ne thojmë allogjat Levana. Ja ra, na po ta japum ty, po ty në fsin dhjetën, po kur të vën mua ja unë marka heraftë. Kur të mako na mua karen ta marr ty. Sa është ti ajo? Apo? Es ka kështu. Ja ra, po ne ke çam të jap ti mua, unë ti do ty. Me kur të vën mua karen, me epresenta me ta prish ti karr, atë ndon duhet me ta prish se es ka kështu. Kse shiptë deri es ka. Apo çmimi është jap, merr, apo don? që ka qëtë i thushë Allah gjallëvara e jo të jashtë ti bënë që ka të dushë të une njëtën time në pasurin time ti bënë që ka të dushë e jo të jashtë me që qmim e bëjë kabul edhëpse edhe malli është i Allah së të vetaj po që nga mirësia ti ka pranu me bo pazar me ta me mallin e ti për mall ti ti me përsa këtu qmimin subhanë Allah që fa mirësia po diri sa so shkon kja Të erin firdaus, së në olë dhe të apënë, qëmimi me hipa apënë Dhe shtë ti e pagun qëmimin e kësa e apënë Andaj banur i gjenitë është ajë që kësi të rektije pënë Që kjo e banur i gjenitë Ajë që bënë kësi të rektije, kësi shqiblerje është i gatshë me e pagun qëmimin E ajë bëzot e gjenda gjirallu Qëmimi i gjenitë është Aja që ka thëmë pejgamberi së sërë Vë hëgji beti lë gjennëtu bil me ose vohuffet il gjenë të bilmekjari, në transmitime. Gjeneti e ka një rrëthoj të pakëndshmëve, do sënë të pakëndshme, aty në dobishme, aty në të mira, po për ty në të pakëndshme. Qmimi isoj është me përjetu i dhëcin e të pakëndshmëve për marit këndshmën e për hershme, e pagunke qmim. Nuk është e këndshme për njërin, Apo nuk është e këndshme Kur trejnohet njëri e ka sëllim në gjenitin Ajo bojt e këndshme Po në fillim e pa këndshme është Mu quë edhe mu fal Me prish gjumin Në sabaf tëft në mor abdesin me do në gjenit Shumë e pa këndshme është Për nefësin E pa këndshme është Dikur dhe jalo nuk knaqe hoq Që e të ka dhe që knaqe është i prapët Me konë për shambull me ton Në daqë fali sa bojnë në pes E di kur e kshu fond na pasën. Tanë kësë ka llëzu apo knosherën 5 më fola apo knoshesh. A kuptove? Një tash, ndajm 5, ndaj 10 kur dush, një tash. S'ka kur follim. Hi çici, as një troseva bashum s'ka një tash, si 15, kur ishte folti. Të... E di më kur shufon. Andaj e ka bëu Allahu të kënaqshme, se realisht e pa kënaqsmë është. A gjelini mi? E ka lëtu Allahu xallahu ala, se s'është së kënaqsmë Allahu. E kush më është automjecina? Edhe ushimi i mirë për njeri, nëse është e këndshme pas me honger. Jo, nëu kënaqem këtu a djhu. Jo ti, Allahu ta gabon të këndshëm. Në esencë pa këndshëmës, se më thon Allahu xhellahu ala, ndajt agjron, dashmë zinon ku me të pagu. Aho? Dikot, dhe kur do të gjinu. Apo në pra ashtë, të san xhinu? Apo ngjinam pro kurse Ramazan? Çi kjo është atë? Tamam, nuk është e këndshme. Braktisë këtë Në rrogopiksoj, është i fare pakëndshëm. Duhet me përbi pak atë idhsi, sikurse ilaçi për shërim të rëshëm. Çi kjo çmime? E kanë idhsi. I Bukajimi thot një gllënkësh, një përbinë vetë u kry. Aqe pa kur don fëminë më pashtu, pi vetë ai si të përbinja, u kry. Do mi treguq ata shveç çkaç është. Çkaç është vetë. Po shumë njerëz subhanallahu për xhenat që ngjend jasht pështimin e vetë me përbija pëton e thani do mi thonë Allah gjennë levona falën më zotë e këthem dunja për e të bëjën e të mira, qëka bën të ja pëton si s'ke do është një një një një një falën një pështim tonë me përbija se edhe të ka orë për gjennet e përthush bëj pas taj bësh banur e gjennetit nëse përbin apo edhe pështë edhe për shkak të asaj që vijë maun që kjo qëmimi gjennetit bësh banur i gjenetit në qofë se e blen gjenetin e blen gjenetin me këto, apo që i ceka me këtë myrë të pagesës e me këtë qmem këtë gadishmëri, me këtë përbimje edhe e blen gjenetin në qofë të se ti ke vlerë për vetën tona për. të ndonëzër një njëri i cili lejon me përshnu vëtë vetëm për një epsh kjep me kalzu se aj të vëtë vetëja ti njëre s'ka vlir ato s'ka vlir e një njëri që nuk ka qmim vëtë vetët të aj nuk ka mund si me post edhe vlir gjeneti për tërë për këtë arsuje ka thën Ibn Hazmë Rahimullah edhe disa djetarë tërë kanë thënë Njeri i menëgjër është ajë i cili nuk pranën apsolutisht qmim për vetën e ti pas zërnitit. Të tërspim, s'ka më nabë, dushë e janë. Pra daj pegamberin s.a.s. me këtë qmimi ka josh, asë hapët. Qofënë për beteja, kër është dosh me mbrojtë, venën t'yre në pegamberin s.a.s. me qëtoj ka josh. Apo, së njerës shkambash ka lajë me lonë, me rahatije, me shpije, me dolë, e do nga pegan bërna zonë, po, i ka josh, i ka josh me këtë, i ka josh me brakti, shumë gjëra, me këtë, javlen, javlen për këtë, me bë këtë javlen, pra ndaj, të ndërnozër, besimtari, hynë gjennet, atëherë, kur nuk pranan më ushikë për kurgjë, pas për gjennet, e që shtu kër e ki, qmimin e vetë vetës, hynë gjennet me lenë edhe gjennet,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 Adoleshendet fatketsisht, apo, a po... Ajnje që drogohet, pastaj ato që e përfin prej, pastaj s'ka me eble, duhet me shku me vijedh, në nënqmim, rëzikim, për qka? Ajnje që e pinë drogën, ajnje që e pinë alkoholin, pastaj përplazët udhve, e bën vepra që fmija qesh me te, apo, a po e nënqmën vetën e ti, qëfar qëmimi ka kë, për, nësë për e vlerësojmë, aj, aj, aj, për vetë në di, qëfar qëmimi ka, ose për të kësaj, njerë që besojnë, në besythni, besojnë në gjëra palidhje, teori të dështuara, qëfar respektja ka punë me në gjithë të të kënjiri të besunë këtë sa në vajtë, qëfar respektja është këmë, palidhje, në gjëra, Pa argument, pa fakt, vallaj, për asë një argument, për asë një fakt, vëllaj në në qëmim për njerin është me pesurat të sene, që është dhe me shkun gjenet, me këtë nënvlerësim, me këtë përbuzja, me këtë shpërfile dhvetë vetës, këtirë është të lobe. Përëndaj, qëmaj e vetën tënde, vlerësoj e vetën tënde, dherin në atë shkallë, që të tush, s'ka dënja që më pagunë muamë. Më diho xhenetin. Ti tashmë s'kamën namën. Ti kush ka xhenetin? Tiç ky e blet me vetveten, tiç ka thënë Zoti xhenetit e gjithë lanëu. Dhe për fund të ndërruar vëzërmeliani me përmbyll më një pyetje tjetër, që është përgjigjja kësaj pyetje të parë në fillim. Si të bëjmë banor xhenetit? Tash, duke jetuar në xhenet në dunjas dhe tregova ç'u bota. E dyta, duke e blerr xhenetin dhe e pa po, e pa ç'u bota kë? dhe pytja fundit është kush janë banorët e gjenetit që të bojme si ata që është doken ata a ka na mundë si na me i po ata përgjigjan këtë pytja është në dy ajetër të ndërëz në mësumë se njeri që besanë shkanë gjenet shumë është të thjeshtë po besim pak ma gjane ma kvalitativ, ma produktiv jo besim të polemikave debateve e diskutimi e he besim tjetër kategorijet besimit të nërruzër qka është tjetër pas dije e shnosh dhe kuptimi drejt nga njërë an dhe vepra dobesh me të mira që i zbatojnë në basti kuptimi që kja është ato banot e gjennetit janë ata të cilët këtë fe e kanë kuptu drejt dhe pastaj e kanë praktiku drejt me punë të mira që ta janë Allahu në dëgjëni që ka dhëtë Allahu jalla u ala në Qur'an për këta që ti me njëkë rrugënë e tyna se për këtë këptimit të fesë të drejtë që këptim të orientën ka gjennetë Allahu jalla u ala thot wa sëbikuna al aweluna minan muhajirina wal ansar wal ladhina të bauhum bi ihsan radhi allahu anhum wa radhu anhum Wa e adda lahum gjennatin Të gjri tëhtëhe lënharu Khalidina fiha ebeda Dhali ke lëfauzu l'azim Në të ube Allahu gjalla ula thët Të parët që besuan Ashabt Nga ata që u shpërngurin muhajëret Dhe ensarët që i pritër Dhe ata që i pasuan Pasuan, pasuan Të bëuhum Indjekën bil ihsan Në të mira Radhi Allahu anhum Allahu është i knaqër më ta Wa radhu anhu Edhe të e në të knaqër më Allahun E si pasoj e kësoj knatsijet të ndërsjalt Allahu gjallur e thot Wa e adde lehum gjennatin të gjri Tahtehe lënhar Khalidin e fiha ebeda Ka pregadit Allahu për ta gjennete kur jedhin lumejt Dhe të mbetin atje për gjithmon Khalidin e fiha ebeda Dhalika al-fawzul adhim, kjo është fitoria e madhe më e madhe. Sa për informos shkurt, në Kur'an është përmend fjala fawz, fitore në forma të ndryshme. Fawzun mubin, fitore e qartë, fawzun kabir, fitore e madhe, fawzun adhim, fitore e madhështore. Fitore e madhështore s'u përmend veç për xhenetin ataft. Mund të fituosh gjithkund, ama fitore e madhështora veç kur hyrësh në xhenet ataft. Ka përgatitur Allah për ata ç'ka që se kuptimin kanë as-sabiqun al-awwalun kanë legjitimuar kuptimet, kanë certifikuar kuptimet të ata që me Kur'anin dhe me Sunetin e rinjënat, ashabët e pejgamberit alayhi salatu vesselamu. Gjonesë përkat anës teorike, formimi teorik i banorëve të xhennetit është i brimosur mbi këtë frym ndjekës ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasalam. Dhe formimi i dytë Praktik, se e fillu me formim e pjekurija, po. Andaj, ata janë të pjekur intelektualisht dhe teorikisht në bifrymën e të parëve. Ndërsa janë të pjekur dhe janë të formuar praktikisht, qenë këta jetë, nësurën Ali Imran. Dhe gjoni Allah u që ka thaë. O sari u, ila maghfiratin në Rabbikum, o gjennetin arduhe se ma watu vel ardë, u edhe për të mtekin nxitani shpirtani ka falja e Zotit dhe xheneti gjerësia e të cilit është sa qiet edhe toka nxitani i përgatitur për të devoheshut kush janë këta ellezina yunfiquna fi s-sara'i w-d-dara ata që japin edhe ndihmojnë edhe kur i kanë rënë po edhe kur si kanë rënë i bojnë rënat gjithmonë japin ata Fiserra vë dara velkëndh well, e i minë e lgajdu ata që e mbledh i vetën nuk shpërthejnë në mëllef nuk shpërthejnë në zili i ato vesët e mbranjshmet qëja i luftojnë pëmbranëna si grithin njerët me, me, me vesët e të të të jine ja, jojja, i mën vëna jo dikosh, apo i banë shërë, u qështuen mëne po t'in kafshë bënjave vetës pëse pi grithë thjërë, bete e këshë velkëndh well, dhe i minë e lgaj Atë mlefin Atë at, at lumin kan, e mbranë shumë që kanë Mbranë e mojnë ata Se qëtë për e ashtë të lu O në afinë ani nësë Ata që uafolli njerëzve Uafolli njerëzve Uafolli nuk miren me ta Te i kalujnë Nuk i kanë projekt tjetës hakmarjen Se kanë projekt tjetës benimin Se kanë ta këtë projekt njerëzve Ata kanë projekt e tjera a'fina në nësë Wallahu yuhibbu l-muhsinin Allahu idën bëmërësit qëtë tëtër Walladhinë ida fa'lu fëhishëtan au dhalemu enfusahum dhekaru Allah ustakëfaru li dhënubihim ata të cilët së janë pëgabë ushëm bënur të gjënëtët gaban ida fa'lu fëhishë korëbëndinil shëm dhe në gabim dhekaru Allah shpejtojnë Në kërkim falje, me njëherë, sëtë e këmë bun jetë, inshallah, ba nërtë e gjënetit nuk prolonguën tëvbe, për ndonë me njëherë. Dhe e përmendin Allah në gjëllë e wala, e kujtojnë dalin për ati, e kujtojnë gjënetit, andaj, sëtë këfërru li dhënubim, kërkujnë falje dhe ka Allah në gjëllë e wala, wa më njëkëfërru dhënuba illa Allah, e kush kom e u falë pas Allahot, Ua lum ysir wa la ma faalu wahum ya'lamun edhe nuk vazhdojn ato ce kan ba apo njeri gjeni te gabon po jo nuk vazhdon s'ka vazhdimsi aj aj ton tuba ndon me rrshti ndon me uhabit amma e kput ket me here me perkuitim te allah xha le wala e per te allah xha le wala thot ulaike jazaohum magfiratu mirrbi wajannatu tajri min tahtaha al anhar khalin fiha wa an-ni'ma ajru al 'amilin per ta allah xhallahu ta'ala ka pregadit jennete falen nga allah dhe jennete kur vjedhin lumet per gjithmon dhe kjo es fundi te ndroh Allahu wa an-ni'ma ajru al 'amilin allahu thot per hajr jok puntorve per themelirash ky ni'ma ajru al 'amilin es per hajr puntorve mysde Ko është përpjekët myshdë, me ajat, keni me mri, edhe keni me ardhë. Kjo është harta e orientimit për njënet. Kjo është formimi teorik edhe praktik i tyra, me kuptime që i cekam maheret. Në basë kësaj të ndërozër arrim të këfund, di kësaj legjilatat e përgjigja, ko është banor i njënetit, shpesaj që t'jemi nga ta. Allah në gjellohle lusi në amet e ti të bukurë. Dallahun e lulosim me cilësitë e tij të përkryera që nuk i ngjan askujt nga krijesat. E lulosim Allah xhallahu ta bën gabanor të xhenetit. Lulosim Allah xhallahu që sikoqë na ka bashkuar sonte këtu mos na ndon kur as në dhunja e as në ahiret. Na bën me vërtet vllazër të bashkuar në kultuçe të xhenetit që gëzojnë knasjen e Allahut, falin ti, e tij dhe begatinë e mirësit e tij. Na pasurft Allah nga çdo vesë dhe çdo emit që mund na pengon në këtë rrugëtim. Left soft, ton, dhe na e lehtë soft shtektimin të në drejtëmësisë Allah dhe gjenetit e ti me ka që për edhe fond Allah është për bevë dhe takim nashëm usallam ala Muhammedin wa ala Ali usallam ala këstimin këthira